أعوذ بالله لشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقون يشهده المقرهون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينذر Ta'rifu fi وجuhihim nadratan da'im Yusquavna min rehiqim makhtumum Khitamuhu misk Wafi dhalike fal yetenafasil mutenafisumun Wa mizajuhu min tasneem Aynan yashrabu biha almukarrabun Sarak Allaho العziv Imallaha Uistinu, knjiga čestitih je u Ilijunu. A znaš li ti šta je Ilijun? Knjiga ispisana. Nad njom diju oni Allah bliski. Dobri će zaista u nasladama boraviti, sa divana gledati. Na licima njihovim prepoznaćeš radost i sretna života. Daće im se, pa će piće za pečačano piti. Či će pečat mošu biti. I nakon se zato natječu oni koji hoće da se natjaču. Pomiješano s vodom iz tesnijima će biti sa izvora iz kojeg će Allah ubliski biti. Isto njima koji što je. Salam veku. Naši čelašnji, a uvijednih prošlogišnji je Mohamed Refineljevakoć. E, prošle godine smo slušali nego baza tema Laha, Lepa imena, a večera, večerašnja tijema je uloga medija u stvaranju zdravog društva. Muhammed prevodi i piše i drži predavanja na teme iz Tersira, Hadisa i il, Ilmu Ihsana. Kako večerašnja, tako i naredna tema, ako bolje na za 15 dana, e, će se ticati medija, a o više nam više govor tako bolj magica ja je sam Medin Kadić. Što e, se tiče večerašnje teme, uvijek nastavimo govoriti o aktualnim temama, tako i je i večerašnja došla na red. E, neka bitna pitanja koja će mu, nadam se, čuti u večerašnjem vazu, Koliko su mediji danas na visini profesionalnog zadatka? Koliko utječu na javne mnijenje? Kakve su posljedce plasirane informacija koji dovode do opšte pesimizma i osjećaja beznadženja? Više je Muhammed bin Aković. Alhamdulillahi, bih šeitama i bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, rabbi lalameenu. O salatu wassalamu ala seyyidina wa nabijina Muhammadu wa rasuluhu <tipi> muhtaba wa adimu muhtada, šemsu duha, bedru duđa, صلى الله وكرم ثينيا وان ونبي الحرمين وامام القبلتين وربت السبتين وصفيه في الدارين رسول مكيا مدنيا هاشميا قريشيا قاهيا كروبيا رغيا روحانيا تكيا نكيا نبيا كوكبن ذريا شمسيا موديا كمر نورا نورانيا بشير المدينه الزلال المنيره وعلى اله واولاده واولاد اولاده والدي بيته اي باربارك عليه وعلىنا اجمعين السلام. السلام عليكم Imam Sulemi u svom Kitablu Futuvetu, koja je knjiga o duhovnom viteštu, o duhovnom viteštu, o nešto totalno zapostavljeno i zaboravljeno. To je disciplina kojom je se bavali Arapi i družili se govoreći o tome duhovnom viteštu, su najljepši osobine koje čovjek može da ima. U svom Kitablu Futuvetu imam Sulemi i govori o jednoj hikaji koju je teško naći drugih nekim drugim knjigama, imam Sulemi i autor jednog tefsira, mi ćemo uzeti njega za relevantnog izvora i pričat ćemo tu jer mislim da je korisno. Jednog dana su trojice ljudi došli pred Halif Lomera i dvojice su rekli o zapovediče pravvjernih mi smo dvojica braće ovaj treći čovjek ubio je našeg oca i dovoljili smo da izvršiš pravdu nad njim. Ono je do pogleda i reče jer istina kažu, kažu on jesu. Došao sam u Medinu iz svog udaljenog sela da govorim da ga zjare tim po, kamor poslanika sa lalabu rečenom. Sjahao sam sa svog konja da uzmem abdisa. Kad sam se okrenuo vidio sam da konj jede sa, palme, sa grane palme koja prelazao preko jedne ograde na ulicu. Odvukao sam ga od atle, izašao je vlasnik, uzeo je kamen i ubio je mog konja na liču mjesta. Ja sam se razljutio pošto sam bolio tog konja ubio sam njega na liču mjesta. Ja sam mogao pobjeći ali sam se prijavio njegovim sinovima, jer bolje je da me kaza da si i na ovom svijetu, nego na ovom." Alipa je sušao i rekao je po oni imaju pravo da traže tvoj život, i oni traže tvoj život, treba tu se ubije. o on, od zapovjedniča u Emanetu, u mom selu, ostao je mnetak jednog djetima dozvoli mi put od tri dana, da ja odnijem, odkopavam to, predam nekom drugom, da ne bude, da se izgubio taj mane to bogatstvo. Pa će se da tri dana, onda mi, izušte, kazde na meni. Kaže, Omer, a kako mi tebi da vjerujemo, ti si nepoznan čovjek? Kaže, onaj tamo će garantovati za mene, i čovjek reće, hoću. I odin. Tri dana poslije, eto i k Indije, čovjeka ne jedno. Skupili se i ljudi. Eto, Akšama, čovjeka nema. Okrenuše se onom što je garantuo, za njega i kažu ja je budar, ovo je budar. Kako riječe o Ashabu, je budar odbih vario. Što garantova za čovjeka koji koji znaš? Ako oni to upitaše, eto čovjeka, umoran. Vidite kao halalde, halalde, dugi put, težak. Ja sam došao da izmišljate kazno meni. Okrenuše se ponovo svi Ashabu, budaru, kare, kako si znao da je to čovjek koji se boji Allah toliko da njih pobibu? Kaže njemu on, nisam. put ga vidi A kada je on pokazao, pogledao, vidi, um, pokazao na mene, uh, ko će garantovati za njega, ja osobi bih rekao, gospodar, ako ja ne garantujem za njega, pričat će se da muslimani ne vjeruju jedni drugi. Da se ne bih pričao o tome da muslimani jedni drugi ne bih ja sve poću garantovati za njega. Kaže, ovaj, pa volam, kaže, ja, kaže ne bih nikad dozvolio da muslimani, kad ljudi kažu, muslimani ne vjeruju u svoje ovećanja, ja sam morao doći ovdje. A ja sam opet još o to dana. A kad su ona dvojica sinova to čuli, kaže gospoda, da će mi zvog da se radi nas pričava da muslimani nemaju već odnosamilosti. Halal i umo. I čovjek bio oslobođen. Koliko su ti ljudi odli za brigu, ja, od nije. Jer ono što o nekom čuješ, što o nečemu znaš, prijemno upoznaš samog tog čovjeka, to formira tvoj stavljan. I oni su se borili o tome da islam bude predstavljen u najljepšim svijetu, u na najbolji i mogući način. I njihova briga je bilo kako će islam da bude predstavljeno, Kad, preko muslimana, on su to znali. Danas se javno nije prenosi samo od usta do usta, od uha do uha, ono je, se prenosi sredstvima masovne komunikacije, mi njih danas zovemo medijima. Mediji, mas mediji, to su sredstva do koje se dolazi sa jednog izvora, jednom porukom do puno ljudi zapadne ove teorije kažu ili ih je 8 ili je 7 vrsta nisu baš ovaj usredlažnosti pa tu spadaju knjige i časopisi novine, televizija, radio internet, neki kažu mobilni telefoni a tu su sve ljudski medij a mi nismo nametli da biramo ljudski te uzore nego krenemo od Boži onih ušte je Bog izabro pa nam to budu uzori u medija ljudski mediji s onom što čovjek sam svojom pametom, svojim novim svojim dopučio, pokušao da se sastavio. I onda su naši mediji imali nakradni, jer oni nisu uzijeli svoj odložanski uzor. Jer muslimani nisu formirali medije. Nego mediji ove zapadne, ove medije, nisu oni napravili po uzoru na nešto što je islamsko, nego reke zapadne uzore. I onda se desilo to da su mediji zagađene za ljudi, kada su mediji pa ne u nauči. A mediji mogu biti medije, i teorije medija koje su zasnovane, a ne su neki. Jel'la Dušan bi ima svoje medije. Prvi medij je onaj preko koju Jel'la Dušan komunicira s ljudima. To je Džibrije Lelaisalama. Pa Džibrije Lelaisalama je prednio porupu ljudskom mediju, Muhammedu Sadadlahu Aleju Srbenu. Pa je on tu prednio svoju jednostavnu. Pa su ono tako dalje, prednosili danas u nekom našem vremenom, Mediji mogu da budu elektronski, ovakvi i onakvi interneti, YouTube, i, svašta nešto, ali moraju, ako su islamski, suštinski, ispravni i ovo će da grade kvalitet nekih traja koji danosi nama islam, oni trebaju da se u svojim principima funkcioniranja ugledaju na kur'anske, odnosno poslaničke principe renošenja informacije. I ovo je poprilično nitra U Somer Bein, a i drugim mjestima, na drugom mjestu, na drugom hadisu govori da je kada zvani hadisu Džibrilu. To je hadisu koje nas Džibril, ali ih se vam zlučava vjer. On dolazi i bilježe Ashaj o, o tom događaju. Kad je došao je čovjek, neobično lijepa izgleda, kaže u odjeći koja je bila neobično čista, pa smo potome znali da nije putnik, a pošto da mi već to ne znamo, znamo da nije od nas. Kad Džibrije ili Salaam dolazi u toj instanciju, u liku čovjeka, patite šta, šta je ovdje rečeno u hadisov, je ispušteno? Nije rečeno došlo je u nošnje iz tog i tog nego njegova nošnja, njegov nastup među ljudima bio je takav, da je samo od kada je čista, ne kaže da ima neku drugu nošnju. Vidite, on ko dolazi u odjeći, u obući, u adetima, naroda kojim dolazi. On ne hoda galabijama u galabiji po Sarajevu. Vitor Hoda u Farbirkama komedijne. Džibril dolazi u onom sunetu koji je razumljiv narod, koji njemu dolazi. A pod nas neko propagira vjeru i dođe u učenku da je izašao iz nežda, iz heidžaza, dođe i nosa se, kao da je izašao iz 7. stoljeća. To nije, preto prvi princip, kako treba da se nešto budima donese. To je rekao nametan, je jer u to ne mogu da prihvati. To je rekao jedna lekcija koja možem naučiti o Džibilama i sa vama. Iz ovog primjera a onda možemo da pogledamo lekcije, recimo od ashaba, kada su došli, obišli cijeli svijet. Ko kaže, ja sam ja to često kažem, ko kaže da je Islam proširila Gurdjiza Kur'ana, on laži. Zato što Islam razumio na Arapi, koji ne razumiju Gurdjiza Kur'ana, Arapi ne razumiju islam je proširila mu blizak lijepog ahlata shaba u slavnika i ta vina u izobišli svijet, hodali došli ovdje kod nas, ljudi su to ugledali onda šli, kojemo, i onda što bi hoćemo i mi da budemo takvi kako je, kako je to lijep lije, lijepa stvar mi imamo danas prilupu da pogledamo kako neki ljudi svoj, svojim govorom se privolače Bogu a svoji poražnje im se odbijaju mora da ima ili čovjek ili šta pa mora da ima jedinstvo, riječ i djel. Ne smijete, budu samo sam posljednik, nici najmu I onda dolazimo do ovog slobisput, joj rekao sam dževila jasrabe, neke primjere, a najbolje od svih primjera, je posljednice. Allah za šaru u Kur'anu kaže, u suri, feski suri, ahadah, na arselnake šahidem mu beširevan nadira. Navodit ću tri glavne odlike koje ima medij. Allahov medij kojeg on vira, koji zove Muhammed sallallahu, on je objektivan, šahidem, on je objektivan svedok. On istane tu. Mu bešire, on je donosio cvedošni vijesti. Tu je na drugom mjestu ovdje. On nije od tih vijesti, koje on je tih stvari koje on objektivno posnate, on prvo vira ne lijepe stvari koje će iz njih pretvrda. One i opominjajte na one negativne stvari. Vidite, taj pozitivni pristup kvijestima, taj pozitivni pristup realnosti, taj pozitivni pristup svijetu okod sebe je ono što je u stvari naređeno nama. Nama nije naređeno da vidimo svo zlo okod sebe, upinjemo prstom u njega i kažemo ovo nevalja, ovo nevalja, spašte se ljudi, poviše nas, uviše nam djecu, djeca umiru, kaže, govori o natalitetu, kaže, pomrijećemo svi za 5 godinu kada ljudi govori o psi, ima psi, ma psi poideoši mama mu djecu na, na nije ima ali je isto, ma nije tačno. Ima incidenta, al to su incidenti. Ne možeš reći incident, reštoružba i pretfotka u priču. To je nama zabranjeno. Osim malo. Inarsel na te šage ne meridira. E, na drugo mjesto je taj pozitivni element. A pozitivni element je vrlo značajan zato što Mi u svojoj percepciji ne koncept sreći. Sreća kod nas u glavama funkcionira, tipuno radiš, da dakle, bit ćeš uspješan i onda ćeš biti srećan. Taj koncept podrazumijeva da je sreća uvijek na horizontu ili za horizonta i uvijek je ne dokućio. Ti puno radiš, dostineš neki uspjeh, ne osinjavaš se i još uvijek i skontar trebaš još više raditi, još više ne uvijek učinu pa će čekat nekad srećak tamo, jednog zavutka umriješ, a nikad nisi bio istinski srećan. Umriješ, dalješ, sveš. A je u stvari ono što je ispravno, što je bolja formula? U startu da nađeš razlog da budeš sretan i onda iz te sveće i radiš i onda budeš uspješan stvar. Znači, formula se okrenje naopako. To se može samo tako što ljudima govori čovjek o nekim primjedima. Bilo je jedno istraživanje koja rađe u 2003. godine koja kaže čovjek pripremijenju u formu ovakvu glasenu i ovakvu različenu i ovakvu različenu. 31% produktivni i efikasni u svom radu bili je sjao postojao prosječni nivo 19% nevjanica imali doktorik više kvalifikiteta u svom gradu pospočio u miru i čoj na, na vez da radi a rado je što je radu 37% su bolje predavali spro što predaju ako su počeli da razmišljaju nove na ovaj ideje prvo da budu sretni pa da onda radi i da čekaju uspjeh a ne da čekaju sveču nakon uspjeha i sad bio je to to kaže naveli su kao pet stvari koje svaki čovjek treba da radi da bi bio sretan ja vas moli da ih zapamtite Da to što napočnete vidite učinak na, te na telo. Prva stvar je da uzete da list papira i napisati tri stvari za koje si zahvalan nagod. To radiš svaki dan. Svaki dan svaki dan tri nove stvari napišeš. Za 21 dan desi se mali keratin. Mozak se uvežuje da na taj način do jutra ustaneš i tražiš pozitivne stvari i da zapisata i da. Nakon 21 dan putaš okolo i nalaziš pozitivne stvari oko sebe. A više ne tražiš negativne, ne tražiš PET, ne tražiš opas nego tražiš pozitivne stvari i prelaziš sebe. što, što treba da uradiš je tri, tri, tri stvari 21 dan za redom pišeš nove kojima, <coughs> za kojima se zahvala, dragom Bogu. A šta je to? To je nam već uvjerizadio. To će ono kad je maja Alhamdulillah ima smislo. Ti za nam haza 33 puta poručiš Alhamdulillah nijednog ne znaš što ga prušio. Zatim se kad je vjernik 33 puta svaki dan znao zašto kaže Alhamdulillah. Alhamdulillah na ovome, Alhamdulillah na To radiš, kako mi kada je 20 to radiš cijeli život koja postiva izbija iz tog djevnika. A ne izbija iz ono koji ne zna ni šta uči, ni što uči, ni kome uči, ni kako uči, ni, ni zašto je zahval. Ne znam ni zna, teko što je, ali sam to znao stvar, zahvala pripadala A onda kaže druga stvar, jer svaki dan vodi žurnal neki, vodi neki dnevnik svojih postivnih iskustava. Svaki put kad zapišeš postivno svoje životinje iskustava, ti ga proživiš ponovno. A treća stvar, kaže, vrši malo tijelo vjerbe, da vidi se da, dijelima, da tvoja misla ima posljedicu udjeljena, da tvoje nije ima posljedicu u fizičkom svijetu, da tvoje tijelo se kreće. I to je dovoljno da se u mozak uglada i nada, da ono mozko ti zamisliš, da se ono nešto žele realizirati, da tvoja dovolja će To je nemoj na moci. Kada e treta stvar, meditirajte I peta stvar, vršite kada je slučajna dijela e ljubalaznosti. Svraka. Ka e Našte neku osobu koju nam isti dok komunicirao, pošađte joj neki afirmativan ime, pošađte joj da se ne sporo. Ne nekom da ga volite, oj imao vlada. Kako radi ovih pet stvari koje sam nabraju? Kaže, on promjeni formu u svojoj glavi i on osjeća veću sreću u početku. Poslanik Salonavala i Sremija po svojoj prirodi namo je zanio Islam koji je bukvata svih ovih pet stvari. I po svojoj prirodi bio apsolutno ovakav da on ovdje nije imao problema svojim optimizmom do pesimizmom nego pravim i optimist. U svakom čovjeku koji dođe, on vidi ono na najbolje. U svakom čovjeku koji on dođe, on vidi nadu. On shvata da je svaki griješnik ima budućnost. On svaka da svaki svijetac imao prošlost. I apsolutno ima nadu. Shvata svaki od njih najbolji jedin. A samo otvite taj primjer da poslanik sallallahu alijem 7 u jednom trenutku uči tomu. Uči tomu da Allah hojača islam ili sa Ebu Hakelom ili sa Omerom, odnosno ili sa Budžehlom, ili sa Omerom. Kolika je njegova nada o to da će čujeti to? Kolik je njegov optimizam? Sad, Allah, hvala i da da mediji treba za uzor uzme jer svako treba u svakoj situaciji da za onda kakav taj mediji može da širi negativno, kako može da širi pesimizam, kako može da širi nešto negativno? Ostaći to sve prita. I na selima pešaki temu ugaširemo nediran, kaže Allah za na Ugaširemo na drugom mjestu. Nediran je opominjanč, opominjanč, njegov posao nije, nije da kaže ovo nevalja, da kaže ovo je katastrofa. Njegov opominjanč po definiciji jezkoj svojoj ona je ona koji kaže ako se bude radno to, to, to, to, doće se u situaciju koja je takva i takva, koja nije povoljna rada toga i toga, stoga radi to i toga. Tu je opomena. Opomena nije, už uđeš u tunel i piše ovaj tunel nema kreak, ahaha, treba se vratna za to. Kasno je sad. To nije opomena. A nas ti kad čutaš kad pratiš neke medije, već kudu, što je gotovo, ništa nemaš izlazati. Desilo se, gotovo je, pati sad. Ne može tako. Opomenjač imati rješenje. Buharinom Sahihku ima poglavlje koje kaže uspravljanje znanje od onih koji znaju ovaj, razvezati i svezaču. Koji znaju dakle biti i analitičari i koji mogu sinte, sintezom protiti u rješenji. Nikad ne smiješ uzeti znanje od onih koji kaže došlo je Ajir Zeman. vlada svim. On vlada svim, svačim. Izdavište naucu vlada musikom, vlada filmom, vlada ovim, vlada građevinom, vlada aritekturom, vlada eh, mobitelima, vlada refleksion tako da nećim ne ulaz ne da i gotovo gotovo je čekamo neko rješenje to to to nije ovaj to nije naš dakako i poslanik sam se postupao u bilo koji situacija e mi živimo u vremenu u kojem nakon bila razvijena sve moderne tehnologije poslanika svoje se ne mogu i raspava ovaj i mi živimo u svijetu kada neozadno staro već je to odgovorno Iste dan su stanju da šapnete na jednom čošku, a da vas čuje svijeli svijet. Da ja nešto kažem ovdje i to mogu da čuju ljudi na kraju svijeta. I mi smo u problemu iz toga, zato što to nam daje odgovornost, da šta pričamo, šta radimo, kako se obraćamo. I što je najgore od svega, Allah zašavljom dao nam je teretke odgovornost da svako od nas danas ima svoje mediji. Či imaš kompital, imaš medije. Imaš internet, imaš medije. Sve živo je u stvari svoje medije koje ti može se oglašavaš i svak koji od nas ima obavezu da bude šah i ne moglaši nemo ne dira. U suri Fetl, Allah do šah nastavlja u definiciju kako bi ljudi povjerovali u Allaha i njegov poslanika. Sada Allah do šah pudefinira je cilj, misija medija, ispravnog medija. Da čovjeka dovede do vjerovanja u Allaha i njegovog poslanika, s.a.w. A usuljaza, ajz počne na isti način, a završava se blagojdačije. On da je da i da vlaki bih neki, pa si ražem unira, i onaj ko poziva kao labu da bude nosio svjetlost. Ukoliko medij nosi tamo, ukoliko medij, čovjek sam posebi kao medij, jednostavno črlafezni profil, on je, je medij. Njega prati i dosta ljudi i on može jednu poruku dostavi na mnogo, na mnogo adresa, bez svakih problema da čovjek ko ima mail, koji do cijeli adresbook, on i nekom poslodje, i on se može tretirati medijum. Jo i svi mi imamo obavezu da na, na isti način se ponašamo, da apsolutnoć nevarimo, ako mi hoćemo da nosi da budemo taj beli. A ako neko došovuce, to je prosvilo tu faru što. Pošto to ne možemo, pošto ne svoli da priča, ne svoli da vazim, ne svoli da ga se lajkuje, ne svoli, da ga se komentariše, ne svoli, da ga se taguje, ne svoli da ga zikri. Za to to ne možemo. Ne uvijek imaš ti nešto komentno da kaži što niko prijatelj mi je kazao i to baš u ovom trenutku ljudima treba da to čuju i da, ali ne samo da čuju, ti promiravaš me na moktelu samo jedan lajk povedal, ljubovorni oni zavistveni, to lajkuju like, jer znam na njega, nakon je to pročito, on uvijek to čita i sam grijesti dio. Nek, to ne nefs. I nefs pretvara to vatmosvijezom, tom, kolikom nefs to vodi prosto da je facebook profil postane ovaj, mjesto i padeta ne prema Allahu, nego za svoj, da tvoj neks je duđu ljudi, če da i tvoje objeve. I on, toga može biti vrlo nezdrava stvar. A onda uzmjer što je i na svobu nakrešati, tu mu baš i revanedira, mi mogli live resuljati. Ako ti je ova kur'anska maksima, ono, čega ti pristupaš i pri tom Facebooku, i tom mobitelju, i tom web stranci, i svemu živom oko tebe, ti onda imaš nekakvu nadu da će od, toga, od tebe biti pravi islamski kvalitetan medij. A treba čovjek da bude pravni, islamski i kvalitetan medij. E san, pošto njih imamo jedan drugi princip koji je izredno važan, to je onaj, da na taj vijelj, nije bio pravda. Dakle, Zato, u vremenu kad Makeveli piše ono svoje cilje, sve, sve isto vrijeme sedi na samke apsija, prušča, je u tamo, a, a, a on piše skroz kontra je ko bija jedan ima publiku nešto malo po Evropiju, on zgod, prati cijel Oslansko carstvo, svoje, ljumiju, svoje danje, u tom I kaže Asamke Asija cilj neopravdava sredstvo da bi cilj ako je etički čist bio ispunjen na pravi način njegovo sredstvo mora da bude pojednako, pojednako čisto. Stoga da bi poruka bila prenesena na ispravljen način ona mora da ide preko ispravljog prinosioca. To što neko citira aj ako on sam posebno nije ispravljen, on može da površno interpretira a se površno razumije kaj, aj, da ta ajd bude predstavljen u sluštvu u svijetu. Stoga medij mora da bude čist. Pa to poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi da najčišći među poslanika. A lažno Šako bi da poslanika sallallahu alejhi ve On je on je najbolji, najmogući, najpouzdaniji, najpovjerljiviji među kojim postoji na ceo svijetu. I Allah neka bila ostavi saušem u Kur'anu. E sad takve mi treba da budemo da bismo mi bili u stanju da budemo neko od prenosioca u to u to pijuci. A mi budemo neko od ljudi koji prenose na to misla Ljudi koji su učili Hadiz znaju koliko je teško i koliko je zahtjevno da služi, da budeš, da budeš karika u semenu Hadiza. Ako se kaže nekad je nešto oban, nekad je nešto spagum, nekad je nešto nože, Hadiz cijeli može pa I taj se ne uzimu. Ti rigorozni način. Tako da takav način mi treba da ne uziramo vijesti koju dobijamo od drugih ljudi. a platimo koja djela stoje iza njihove riječi. Vidite, mediji treba da nosi ušegu spada, mediji treba da se trudi, da svetu uvede u banalnu. Poslanik Salobana Hvorevi Selen je u Lidini, u, med, u, dini, u vrijeme, bilo je herovalo ne, četrdeset mespitak. Ima je velika žalja poslanikova, tu se klanjamo, a oni je ljudima govorio, izdvojite mjesto u svojoj kući ako imate prostora za namaz. Izvojite mjesto u svoju stanu, u svojoj sobi, taj kutak koji će vidjeti za namaz. Na takav način formirano piloš preko 40 mesi dana. Šta je to bito? Vešto banalno kao što je kuća unesemo dio svetu. Da znaš da je taj dio posvećen samo Allahom. Tako da isto u našoj medijskom javnom prostoru bi i treba donosimo svetu. Ali moramo donoši sa dignitetom dostojanskom koji priluči tom svetom koji pa ulazi taj prostor. Moramo da gradimo, da, da vrinimo, da svako naše dijelo u stvari može da ugrozi važnost polke. Dobiješ onda popularnu izgrihu. Slušaj šta hoća priča, ne gledaj šta hoća rati. I onda pada svobod, da to što to nemoj priča ko sam nije stanu da, da, da to provede u život. životu. I takav nelačin se šteti porciju. Ako mi hoćemo da budemo, da širimo neki islam, da pričamo nešto dobro, onda mi sami moramo uvijem primjeri to za islamu. Ako nisak tamo se boriš i turiš na tom putu, da šuti. Nako bi mm. da pričamo. Za šanku, je dao mnogo pišarita u arabskom jeziku. Jedan od njih koji sam pominjao neku noć na jednom mjestu je taj da arapski jezik pisan je desna na lijevo. To mi je, dao mi je odladan se zaboravio bio stovet kada sam davno učio. Arapski jezik je pisan, desna nabijel, je desna na lijevo jer ja čitavamo, kaže, sve ono se počitavamo je direktno u naše srce. I je direktno u naše srce. Uzimajte svoje vijesti, svoju, svoj, ono što čitate, ono što od medija od koji je, a kušao tako nešto će pan koleđiko od srca i latinica radi mogu izlazi onda hajde pali pri to duž to je morate pirate vaš da ono podatke uzimate svoju informaciju da, ono da uzimate ono što tim se odražavate je to dosta čistog izvora ako je dova kako čist izvor al da su latinci kako da je avant kada se nema srpski besa kad je fulla pa nema problema jer samo tako možemo da doprinesemo prinesemo u građu društva. Zašto su mediji bitni od društva? Mi svi učimo da je šeljetska kazna da kad neko različite za ljude koji uđu u kuću u užmeti nešto i za ono koji će pesati na kutu i upraviti nešto. Šeljetska kazna za kraju živu kad uđiš neko u kuću u učmeti nešto o, o, o, o, o, o, o, ruki. Šeljetska kazna za raz, društke razvojnike je da se ociječe ruka jedna i s druge strane njega. Veoma brutalna kazna. Zašto? je taj narušio komunikacije i povjerenje. Ne smiješ znači na osu. Ne smiješ tišći čovjeku na kaku. Bojiš se društkog razgojnika. Taj čovjek je uništio povjerenje u društvu. Te kako Allah u ovim kaznama gradira u stvari koliko, koliko je važno nešto, koliko je važno taj društvena, društvena komponenta čovjeka. Jer čovjek je biće džemata. Od tražnja, žudi za džematom. On nije biće napravljeno za usavljenost. On kada je usavljen pića sam sa sobom, nekad a važno je da čovjek hoće do društva. Jedanšniji ljudi, oni on, imaju mrsko izdavljati fizički u društvu, imaju vremena, ja zavljam po internetu, u nekim uh, I dešava se da u društvu nego nemaju o čemu da pričaju. Oni ćeš gubili taj, taj, taj, taj dimenziju Sohbet-a. Sohbet, izabraljamo, ovaj, da su ashabi bili, zovu se ashabi, ne samo su s društ poslanikom, ne samo su se međusobno društvo. Soput po hadisa, dozi poslaničeva što se i sjećaju njih kao sedruže. Njih dvojica, dvojica druže, su uopšteno neku priču. Jedan od njih nešto pitao, pa to neka obestet priče. Mi vidimo da njihovo druženje nije bilo samo dođe vide se kad dolij poslovnika sa sa dana pred družb uociro mesu. Čovjek ima potrebu da se druži, tako i se druže. Oni su govorili priče kako poslaničasti u tih kajama, ali konstantno su oni druže, oni imaju networking, oni imaju sale, rok za sastanak i se druže i pričaju a mi ovaj, se družimo sa svojim ekstremljom, se družimo radi gibeta i tako dalje, a moramo da radimo taj sobret koji, koji je u stvari opet, opet jedan prostor medij, gdje se, na kojem se jedna poruka prenosi više ljudi ako god se vraća, on prinosi jednu poruku prema više ljudi i taj medij je puno poguždani od ovog internetna. Znači, mi imamo, ovaj, taj problem, eh, ja sam to prvo čuo u predavanju Mislim da je bilo na internetu. I onda sam to vidio u svojim očima jednog Arapa koji je prolazio i nosio na sebi majicu na kojoj piše E nema ridu, ja sam bolesnik, to je milika šefaji, Amerika je lijep. Ima ljudi koji su svjesni o svoj bolesti, traže lijekove razne našine. Ako im se ne ponudi ispravno lijeko, će naći lijek. Ljudi koji nije ponuđeno ispravno lijeko i pro srbu, pro jebrut koji znam vas, koji zisla obuzdanja on će liječiti svoje probleme i zruštvo će liječiti svoje probleme od mu se ponudili. A sve dok neko nuti lijekove koji su u stvari otrove, lijekove koje će zagaditi, lijekove koje će, će unustiti čovjeka neko će se naraviti uzme ako u ga nije došla vijest u hodinu lijeku. Dužnost nas, sve komu vam pridana nas je ovaj internet pravo uključno sve. Zato što nam je dao obavezu tih da što imamo tehnologiju da ih koristimo za dobro da smo na, na, na, na google i tamo upišete Islam, sve dok izlađe u, to, u tih deset stranica 5 protiv Islama nismo krivi, jer prvo, prvo što treba ovaj, da ljudi ne iđu kaži Islam, jer naših pet ljudi koji kaže je Islam, ne su pravo. Sve dok se mi netrudimo da to proširimo, nismo uspunili svoje obrace. Znate, a slavi su življeni u Dertu. Dert je jedna teška prevodljiva, ja vam pogledam da prevedem tije riječi, Derti, Himmeta, Baza, Spijeska, pravoskom kvalitim ovaj, Oni su u Reštavsku bolje imali tamto neku čeru da, da, da, da, da nesu, donesu Allahov vjer, donesu upadiju poslanika sa osvrna kraj On Oni bi djačio tamo na obale Maroka i dođu do obala Atlantskog okijana i kaže, oj ashab koji je došao prvi jeliko do Atlantske okijana, kaže gospodaru, ja ne znam ima li išta s druge strane ovog mora, da znam, ja bih tražio narod donesem tamo islamu. Ja, nikad nismo čuli da ima li išta druge strane, a ja sam došao do ovdje tražajući narod donesem islamu s druge strane imaš nas koji imaš pilku da dobaciš oko svijeta tri puta, u tri klika, a nema sutra će. A nije internet, pravi način, imaš način dađeš u pću, da uzmeš čovjeka, učiš za ruku kažno što odjeri, što tu radi, učiš sve stakle, stakle, otvoriš se čovjekom, možda je pričat, govijas, imit, kafu, stakle, neki dosadan čovjek. Ima ovaj kolega na poslu, stakle ću o njemu da pričam, moja posla, njegovu poslu, se i tako dalje, čovjek se uvije Čovjek nema tu češnju, nema tu ženu da bude donosla sadosnih vjesnih. A zamislite da bude donosla sadosnih vjesnih koji će udmah donijet jednom trenutku kazati. Hvala Allah ima islam. Hvala Allah u toj sam je spazi. U slanik sa obama je u tako veli jedna priča koju ja plako volim, koja je manje utemeljena, ono je prve priče. Resumci rad, to je preliko priča. Koju je ja ovdje šrem uzatnoj razak u, u svom kitabu je O jednom, o jednom događaju kada je popisan primjer na kod EBI poslanik salallahu jer sebe je poslao mnoga pisma mnogim pomenima, a od ti pisama je došlo jednom pomenom nešto. I kaže poslanik salallahu jer <coughs> sebe u tom pisma obrećujući se vladaru ne dozvoljava je vladaru da je ljubi ubožavaju tebe kod da si božanstvo nego prihvati islamu, prihvatanju toga je spas ili pridonesi šehadete Allah jedan nema Boga vasim njega jer je Mohamed njegov rob i njegov poslanik kad dobilo taj vladar to prvo na bučetu glasnika popilo se pa u Medinu to pismo koji pisano bilo neke kurvice pacije u lep niti da bi ga ne povrijedio posle toga našu njegov sin počeo da je čitao jednom dva pa tri pa put, četiri puta oduševljen oduševljen jednostavnost poruke oduševljen tine te ona je protivirao tu poruku bio tako čist tako jednostavan da je čovjek koji prvi puč čovjek zaista istan odmah zaljubio o to, zato što je onaj koji je s ovog poruku, a poruka je savršena s vama posve bila, dopušao do solcije. I čovjek je, ne znaju više ništa na slavom počeo da izgledaju da je samo njegom samom navodinu sebe. Valjno se raspituju ljudima pa kaže je, pa jel, pa ko je, pa šta je, pa kako je, a svakom mu donese neko drugo parče informacije pa mu neko kaže jest ja sam što je on kadaj nešto je to neprost je da ju da se ovo tvrdi i on seo, kako sprava po labrke pun do glave svako dana sa konstantno tom postoje malo vodi i sve više za njega Već on otac mu nešto rekao i pa tu kako može tako da ka da njemu može kako on neki čarobnjak koji sastavi novu vjeru i ljudi ulaze u tu njegovu vjeru i poče odlaže svoju stari vjera rotelja oni opet fitnik kaže, ne zavljamo ti da tak govoriš o glavu u osnovnihku. I otak se prepane i djete izađe do vrata i kaže, prate ga neđu razdršavu, jer neka je prate i vide, da on ne dganja djevojkem prije alkoholu, tuživa u muzici. Pa se djete povukalo se, nije momak, jel... I kaže oni hajde ka vrace na vjeru, kaže, kaže pedaka pa neću, pa namučenja ga stavi, pa ga, kaže ta hikaya, pa izbelitirali su ga, tak kaže, liže so jedan zatvorio i izbodi ka grudici mu i ispod cevi u uho i ispod cevi i ispod sav jezik počinje da krvari jezik pak kaže, je jedno noć kada otvorili kafili desku prostoriju otvorili su dobleku prostoriju i doveli su mu karikole djevojke one sad su se okupile se je kaže učio neke do, dole za kao bolje nije znao ponavljao šahare i tražio odgovora da ga spasi i slušej njega kad su monastiri ali pa djevotac odu studio na sporti sa profesoratom on studio Te noći, on se dar, i samo te voci da on predose i neka gospoda timer samo daajte do smrti kaže da izvući nare poklju da ne postu. Jelar rošaru ku dao pomoć. Kazasto je dosta su čuvari i nekako nisu dobro radočali, zato, društvo ne bilo. Jelar izvuče slobodnika i što da i opret i talazi tribu dole i se nam na neko vremena da samo nikog ne bavi što to tučali. I kaže kralj da vam te poslanik, sve sve Habe pošalje da izađu izrediti što se nešava. Jedan od njih najinđena tog čovjeka ispucala iz biće vanje od mučenog na upopuštinje kaže njemu, ko si ti, kaže, jel ti znaš kaj je Muhammed, pa ovaj, drugi, kaže, znam. Kaže, jel ti znaš djev, kaže, znam. Pa što, ka predsvina, ti kaže? Kaže, pa što tebe zanima, ovaj, kaže, ja tebe svim ne kaže. Sad oni nepovjerujem, ja drugo to pripravim, jel nije po kaže, Pa ako vam prvi prišao sam, na da ga vidim, pa ne pukni, ne pukni. Ovo je tako, dobro, ja sam njegova sad, mi tebe čekamo. Izađu o, do Medine i dođu, poslanik sa Allah, pre sve im izašao opet Medinu i zagrodi da ga rotira nam kasnije, kjer se bih još rekli. Jelala, ja, nošavno, je da ta poruka dođe tonoga do onoga kome je ona namijenjena. Iva kao je čista, a kona je uprinosi čist, ono će stvorit u srcu iman, ono će biti kako medij koji je stvario svoj cilj da je to minubil mladih vresljivljenih. imaju značaj u izgradnju duštva. Mediji koji niso ovakvi, imaju značaj u izgradnju duštva. da budemo mediji, svako nam, da bude medij koji gradi duštvo iz njevoje zdravlje, u svom okruženju, u na ulici. Gdje kod izađemo, mi smo mediji komunikacije islama. Mi smo mediji koji komunicira se ljudima. I po naše srce duvore ne jako puca za islam, srca koje nas je Ako naše srce njih si budu u tijelu, mi je pitanac ja sa skoro bio s čovjekom jednim i on je samo tražio jednu stvar od mene. Tražio je kad ja poodam, tražim da mi neko samo garantuje, samo da mi neko garantuje da će mi Allah, kaže, začiniti ovaj, ako uđe mislom. Ja kažem, ja karatujem. Karatujem svim, svojim omraza, svojim življenim, dakle ispuniš te šarte, da nije sporen tečene. Kaže meni, jer li da sam pitao, kad dosti ljudi to, neće niko da karatujem. Neće niko da stane stabilno kaže, ješto ja, je tako što Allah Jer znova forma, koja kaže činjenje dobrih djela, vjerovanju v Allaha, je dobrih djela, učivanja istinu i učivanja sabra, ka je to hlas, to Allah kaže. I to sasvim jasno, Allah kaže. I gude nečest, i osučaj. A on draži, ne puto prihvatiti svoje srce, i svoje srce, da bude imeti uptonija shaba, koji što što doneli, islam se sasvim urošču bez po trenutka sumnje, tako poput onoga shaba koji je vjerujuć u Abba, vjerujući da je Allaho sve lako, kad je kada stošno na jedno mješto i kada hoće da posijepu neku šumu, pa da napravi od toga grad, oni do, dođe pred šumu i reci, ovo stavonici ove šume, izađte iz nje, da muslimani mogu uzeti trvo, a da vas ne povrijede. Tri dana i tri noći su izlaz izlazene životinje u jednom redu, jer on tako repo, sigurnost, poput on je, kad je Amrit Nas poslao pismom Halif i Omeru u kojem kaže rijeka Nil. Ima, Egipćan ima običaj da u rijeku Nil bacaju kad djevice svake godine da bi ona nadošla, oni su meni došli i počaju da bacaju i ove godine. Halifa poslao pismom u kojem piše rijeko Nil, o pišeti Omer roba lagom, ako ti nadolaziš svojom voljom onda prestaj nadolazi, ako nalaziš Božjom voljom na i ove godine peste žrtve. Kad, je, kad su bacili to, kažu li počitali i bacili, kaže to, kaže u vijeku, ljudi su bilo hvala to glupost, u vijeka nastavljali tako dalje, ali taj čovjek nije imao problem da rijeci mil se objavim, obratili na vladu, mi imamo problem da se svojim učanjim obratili na vladu. Mi se odključavamo da budemo mid, jer mi znamo da mi nismo čisti, mi nismo dostojni te pozitivne. Samo jedan način je da se čovjek, budi, budi, budi, genres, čovjek flat, u... bude pojedin, da se čovjek srgovičana svijetu svi ostali su prolazni lažni. Da biste to spasili, morate znati jednu spravo. Nikog na svijetu, niko na svom svijetu, svojim šeharetom, svojim svojim davom, svojim radom, nije unaprijedio i uvjelčio islam. Ali svako onaj koji je primio islam i činio dao on je uvjelčio se Svako drugo uvjelčanje srb je laž. Vi svojim radom za islam ne isto učinite islamu ne Bili se sve učitost. Šiljenje islama nam je po Ljudi koji tako razumljevaju jer, ljudi koji tako razumljevaju da oni grade zdravo Ta zdrava držstva nemaju problema, poput ono, kao što je neki dan, a sad ne ide napraviti kada su primjeri, su grozni primjeri, crne, jelone, žute, hronike, katastrofali. Međutim, kod nas koncipirani da po ne gleda televiziju i hoće da napusti zemlju po kojoj je katastrofalna situacija i onda za vikend budu one one evropske emisije da ko da ne gdje god oti ubijete u pojem na dva mjesta. Kompletan sistem da turuši, urši, pali, pali, pun optimizma. Kad je da bude sustanje da bude još nešto zobi vijesti. Kad je da bude savradi svijeta. Ajmačka. I naša bude ta objerka koja se pomeni. Spravno to meni je pomogao mnogo u životu kada sam primijenio ovaj, tu stvar. Nama je to uvratno djelo, nikak nam ne kaže, stranac po, po, po, po ugoćnosti nekog uglijeskog njemačkog imena, mi to ništa ne vjerujemo, košto je bio pričao na, priča na, na hadisanom komašcu, kao neki njemački naučnik je potvrdio i sad sve pričaju hadisanom komašcu, ja kontakt tu nije pričao hadisanom komašcu, gotove koji vjerujete još njemačkom naučnikom i poslaniku samom. Ovaj, Sada vam nije srema. Ustavljeno i potvrdio, košto ti nam potvrdio jo poslado ikle počinje kaže koncept koji Nivoora da širi koncept koji mi moramo da, da gradimo da tražimo pozitivne stvari posla nik se baš kaže ako vidite slučaj tražiti an Allah nagrađuje a sred deset godina onih kada kaže da se u deset puta dana traži da se obratimo sudinama pri što pomislimo neku pa kaže pored mrtve i tulo mrtvo tulo obeša on kao izbi epih grupi nađeš nešto pozitivno u svemu Kod nas dan, je uštio ljudi ne čovjek kaže, našao sam u četiri prve do sadlane. Meni drago što nikako tražio on. Drugi neće da traži uopće. Kaže, bio sam s jednim pjetljem, kaže, je bilo smo hlanja sa Ja sam joj s tih sam se ja hlanjom. I je tamo hlanjom. Ja prekod tamo sad, nisam ga vidio. Prekod tamo sad, uvijek kaže, prekod tamo deski minuta da hlanjava. Dakle, vjerovatno u tih deski minuta hlanj dobro da je studiršo, sad je puno lakše, u tih deset minutar sigurno klanio. Znam što, zato što tražim upravdanje, ja ne bih povistio da mora da nije klanio. Naka Gdje to u Ne. Ukrio, općačku, ubio, uzeo, nasturio, uvrijedio, ponizio, kje su prostivni vladu? nam opasti, da nas da budemo, objektivni, da budemo donosoveti sredosnih vijesti i da budemo popominjači na pravi naš, da ponudimo rješenja, nikad ne kažemo ovo, nema ja, da uvijek nađemo, a lako će valjat, hajde da tako valjat. Ja vladim šalazno o tom, da tata bude vrlo. A možda vladim šalazno nam opremi, da bude svijetu na kaf, kakvi, kakvi ne li predstavljamo. Zalaz to da sačuvam. Samiste kad bi sve bilo, nekako bih o tebi pričali. Da Allah slušava toliko od ovih. Evo, godina nam ovcima govori, nema primjer. To, to, to je mene pogodno, prvi put, u kosmove prvi put, kad se shvatio. Šta ovano šaru slišava naše psovke, kod dorka? I onda pomešni druga viso, a to već rad, kakvih 50 godina bude neki velari, usiluju majke, čeri i sestre, a mi šta radimo, nakon toga sujemo jedn drugim, majke, čeri sestre, i sestre, nekad dobro stude su. Tako rir postane ideo. Zamislite kako, kako je grozan svijet u kojem naše negativno predstavljanje njega postane isti. Takav je, po tom istom principu, Allah uzeo da, su naše, da je naša positivno predstavljanje stvari da vam ono postane isti. Da ga Allah to postvari. A ti kažeš, enoga insala muhmi, enoga insala maša, u svakom nađeš neku lijeku stvar. A mene, ovaj, pomalu prije pominuti, prijatelj, Vrši dom za šegovje hrte, kaže, on, čovjek ima, jedan čovjek ima iskušenje djetvom je baho bolesno nešto, i on kaže, e, njegov, on sigurno zna da njegovo neđe u džahemiju, da ja da sve ne znam. E, jer u kategori ljudi koje će, Allah već puno, najavio da će onim dželiti jer su bolesti određenja. Kako lijev znači, može se ti mašiti realnosti. Kako negativno, može biti, Bog dan što je zbiješio pomala dao tako djetvu. Kako može čovjek da sve gleda na drugačiji naši? I smo ja, šaljiva, kaže, tako je mandana neka novinalska priča da je tako neko rekao, kaže, ovo je katastrofalna situacija, ne uvozimo, kaže, ovo što uvozimo, kaže, to je katastrofa, a ovo što uvozimo, kaže, ovaj, to, je, to, je, to je toliko minimalo, kaže, da se ne, ne da računa tolice. Kaže, ovaj, ne, ne, ne, ne reci tako, nego kaže, tuđoj nećemo svoje ne damo. Sve se da, sve se da, sve se da, i, i nam šaljimo i nam bolje i nam postino. Samo je pitanje koliko se čovjek trudi i koliko on svjetla ima u svom srcu. Ljudi koje stvarno, stvarno imaju u srcu to izlaze na svoj jezicima, u svojim delima. A onaj koji ima mrak u svom srcu, mrak u svakom vidi, koliko u svakom čovjeku vidi štijuna, on, on, on je hel pa te uporanoju, on stvari sebi, ima taj neki problem, u svakom vidi zlo, on ima problem, u svakom vidi lopova, u svakom vidi lopova, u svakom vidi i kod nas imaju ja, izreka u narodu, ko o čemu, neko o ovaj, Mi imamo, uh, kad neko uzme pa kudi neku stvar, ovaj, obsednut bude nekom temu gledanje bude i razine dostatke. So, priča ono većega nema. Ovaj, kad neko, to je kad neko bude obsednut nekom temu. ono ovaj, je tema kojom sam se sad njerim je obsednut i ono nema u A to je, neko je uglasio svijet. Neko Потаия ни до Аллаху биизнихи. И почујте лавље богозово сераже Бумира и будутност од светес. Е посланик са лавље севестес. Се приметли како меј по посланик радицира меган ето месеци бу. Како табе се експер буду. Је то No, no. Bode, svaka godina. Svaki dan, sviđa svoje godine, jer nešto radi. I to se da primišniti. Svaki jaj, ima neki sebe, i svetan sto Bože povijenost poslanikom, sam. I onda se upali sve. Allah da, da bude morje. Amin. ali se referred on in je거